Diaspora Cu Corina Negrea Bună seara tuturor, vă spun de la această oră, mă bucur să fim din nou împreună firește pe frecvențele Radio România Cultural, dar și online, și prin Skype. dar cei care sunt online ne pot vedea pe www.radioromaniacultural.ro, pe mine, mai puțin important pe mine, dar pe invitatul meu din această seară, domnul Cristian Presură, bună seara! Bună seara! Doctor în fizică, cercetător la compania Philips Research din Eindhoven, Olanda. Deja sună foarte impresionant când spui Philips Research. Da, ajungem imediat și la fizica povestită. Se pare că țineți foarte mult la acest volum. Fizica povestită publicată anul trecut la editura Humanitas și iată că trebuie să dăm puțin peste cap o etapele pe care le stabilisem. De ce fizica povestită vă place atât de mult? Pentru mine fizica a devenit un mod de a trei. Când eram copil mă uitam la stele și vreau să văd ce e dincolo Am învățat să trăiesc așa, am învățat ca să încerc să aflu e în jurul meu Și atunci îmi place foarte mult Eu nu mă aud în căști Noi vă auzim foarte bine Noi vă auzim foarte bine și cred că și ascultătorii, sper că și ascultătorii noștri vă aud foarte bine colegele mele din regia de emisie îmi fac semn că totul este ok din punctul nostru de vedere. Sper să fie și pentru dumneavoastră. Așadar, fizica povestită, dacă tot am ajuns aici, este o lucrare, aș, aș putea spune aproape monumentală. Este o carte foarte mare, poate o mai arătați odată la cameră, um, care... În ciuda dimensiunii sale impresionante, nu trebuie să ne sperie, pentru că, de fapt, fizica povestită este chiar fizică povestită, adică este pentru cei mai puțin uh, uh, versați în ale fizicii, nu-i așa? Da, e, încerc să acoperă o plajă destul de largă de cititori, începând cu elevii de liceu, cu profesorii de fizică și terminând chiar cu cercetătorii. Uh, carta este structurată pe text, dar conține și căsuțe de matematică. Asta însemnează că ea poate să fie citită pus și simplu, fără să urmărești căsuțele de matematică. Numai că cineva care, de exemplu, studiază fizică la facultate de fizică sau e cercetător, poate să urmărească și calculele. Eu am scris această carte, de fapt, pornind de la calcule. Nu este o carte de popularizare a fizicii scrisă după alte cărți de popularizare a fizicii. Am făcut, efectiv, toate calcule cu mânuța mea până la calcule cele mai avansate ale fizicii, deci până la bozonul Higgs până la ecuațiile teoriei relativității generalizate, până la teoria corzilor, tot ceea ce este mai nou în fizică am încercat să trec prin creionul meu. Și am reușit să găsesc o linie, chiar și în ecuații, în așa fel încât în cartea asta se găsesc ecuațiile bozonului Higgs, în câteva căsute matematice. Încă o dată, numai pentru cei interesați ceilalți, pot să citească povestea de pe lângă căsuța matematică. Este o carte care am putea spune că are de toate pentru toți, adică și pentru fizicieni și pentru matematicieni ca să nu se simtă nimeni nedreptățit și ca totuși să, cum să spun, să dovediți că există acolo foarte, foarte multă cercetare serioasă și foarte multă știință serioasă. Până la urmă, poate că știința învățată din povești și explicată prin povești are alt, cum să spun, are alt impact, nu? Da, este adevărat. Spunea odată cineva că la catedră trebuie să încercăm să predăm mai puțin și să povestim mai mult. Trebuie să construim prin, prin povești uh, și nu trebuie să ne fie, câtă, să, să ne fie frică uh, să mai lăsăm unele lucruri uh, tehnice deoparte. Pentru că atunci devine mai plicticos. E mult mai important ca uh, elevul, de exemplu, să fie entuziast de ceea ce află. Și atunci, printr-o selecție de, o, de anumite subiecte, prin anumite povești, el este atras și ajunge să caute chiar el, el însuși. Și, uh, și eu, eu sunt de acord cu, cu lucrul ăsta. De fapt, nu știu dacă să vă spun acum, lucrez acum la o altă carte și mă gândeam acum la un titlu. Mi-a trecut prin cap și tot mai l-am scris pe hârtie. Pe ce lume trăim? Minunat! Pe ce lume trăim? Abia aștept să ne oferiți răspuns. O să fie un răspuns documentat științific, în mod, în Absolut, mod cert. vă dați seama. Deci, pe ce lume fizică trei. Da, pentru că altfel e greu de, de oferit răspunsuri. Bun, dacă tot am, am pornit pe Asta a poveștii. Haideți să continuăm cu povestea Asociației Știința pentru Toți, pentru că um, are și asta, cum să spun, ținta este și aici, pentru toată lumea, pasionată sau nu de fizică, știutoare sau nu, într -a de fizicii. Da. Eu activez de aici, din străinătate, în două asociații, în Asociația Adastra a Cercetătorilor Români, unde sunt cetători de valoare din țară și din străinătate, un grup de 60 de membri, și unde ne ocupăm de politica cercetării, iar Asociația Știința pentru Toți este o asociație pe care am deschis-o la Vâlcea pentru a face, cum să zic eu, știința, așa cum îi spune numele, și pentru toți, pentru a aduce tuturor. Împreună cu Asociația Dastra și Asociația Știința pentru Toți, de exemplu, am reușit să aducem acum la Vâlcea pe domnul profesor Ștefan Sedlacek de la București, care a prezentat genomul uman, ce va urma cu genomul uman, un elev de la Râmnicu VLCA. Și eu cred că întâlnirea a fost de mare succes și vor urma și altele. Acest proiect fiind, de fapt, derulat prin Asociația Dastra, a fost un proiect pilot și la Cluj. Și încercăm să aducem prin asociația de astra în fața elevilor. Asta pentru că se poartă, foarte, se poartă foarte mult mentoratul, pentru că este nevoie de mentorat și pentru că este nevoie de modele. Și în cercetarea științifică sunt foarte multe modele, iar românii sunt de asemenea, pot fi de asemenea modele foarte, foarte valoroase în, în știință. Nu pot decât să vă dau de acord. Nu mai dau nimic. Vreau să amintim și sau să menționăm site-ul acestei asociații www.știința.club Arată foarte bine acest site, este plin de informații interesante, serioase și mai puțin nu neapărat mai puțin serioase, dar mai, mai spre joacă. Așa, sunt foarte multe filmulețe. Mi-a plăcut ultima postare pe care, din păcate, n-am cum să o arăt eu pe, pe internet, pe site, dar cei care intră pe site-ul asociației o asociație, pot găsi cea în care este înfățișat agentul 007 cu regina Angliei. <laughs> M-a dat prin surprindere. A fost o registrare pe care am făcut-o cu o colegă aici, în Olanda. Jucat. Seama, amândoi. Putem, exact, putem să fim considerați și oameni serioși la 40 de ani, dar ne jucăm încă, pentru că ne jucăm pentru că așa simțim fizica, ca pe o joacă și atunci așa și cei mici se apropie mai mult. A fost o încercare, poate urmează și altele A fost o încercare foarte reușită, este foarte, foarte simpatic și foarte reușită acel videoclip Și nu știu dacă numai vârsta vă conferă această, cum să spun, seriozitate, această etichetă de om serios Eu aș spune că mai degrabă vă conferă această greutate realizările de până acum Faptul că, iată, aveți două, doc două doctorate în fizică, dar și în electrotehnică aici în București Un doctorat, pardon, da dar și actuala activitate sau actuala poziție de la Philips Research până să ne povestiți despre ultima ispravă ca să spunem așa, acel ceas care este destinat sportivilor și care funcționează pe bază de senzori. Aș vrea să vă întreb în primul și în primul rând deși sigur că poate să pare evident răspunsul, ce v atras sau ce va dus la Philips? La Philips, uh, la Philips. Uh. Ați, ați făcut puțin o greșeală, eu am terminat două facultăți, nu două doctorate. Două facultăți, îmi cer scuze. Exact, mine. electrotehnică, mai întâi și după aceea am făcut facultatea de fizică, da, din pasiune. După aceea am făcut un singur doctorat în Olanda, pe teoria uh, supraconducturilor de temperatură critică, iar după ce am terminat doctoratul, am avut de ales între două căi. Este o alegere pe care toți care termină doctoratul trebuie să o facă și este o alegere foarte dificilă. A alege între a te lupta și a rămâne în universități, unde concurența cel puțin în vest, competiția este foarte înaltă și atunci trebuie să faci, știu și eu, patru ani, 6 ani, chiar zece ani de post docuri, unul după celălalt și ți ofer oferă o anumită instabilitate, dar cu șansa de a ajunge profesor universitar, sau de a te angaja în companii, unde cumva este mai ușor de ajuns, și uh, unde ai o anumită stabilitate. Eu, în momentul când am terminat doctorat, aveam deja doi copii și am ales pentru a doua variantă, am ales ca să fac cercetare în cadrul unei companii uh, cu speranța că pot să folosești ceea ce am învățat, lucru care se-a și întâmplat, dar și cu o anumită părere de rău, dacă este să fiu sincer, că am părăsit cumva fizica fundamentală. Ori am părăsit-o cu totul, că până la urmă, apucat și am scris cartea asta, unde am adunat toate. unde am trecut până la urmă eu singur prin toată fizica fundamentală. Dar până la urmă și această poziție de la Philips Research sau această. cum să spună, jobul de la Philips Research nu se poate face fără cercetare fundamentală sau fără o bază fundamentală a fizicii. Da, absolut. Adică folosiți tot ce ați învățat până acum. Nu tot, este un cuvânt mult, pentru că Anfine. fizica este foarte mare. Eu vă dați seama că nu folosesc, de exemplu, teoria relativității. Dar ceea ce folosesc este înțelegerea fenomenelor. Înțelegerea fenomenelor. Ai un fenomen nou și deja este creierul tău este format. Încerci să-l înțelegi ca să ajungi la soluția la care trebuie. Uh, și asta mă diferențiază față de colegii mei ingineri, să spunem, care sunt de obicei, uh, uh, cum să zic eu, au tendința să aplice niște modele pe care le am învățat în facultate. Ori eu mă simt în fața unei invenții ca și, mă, atunci, mă simt ca, și atunci, ca și atunci când sunt în fața lumii. Nu știu ce este lumea din fața mea și sunt obligat ca să mă gândesc ce ar putea să fie. Trebuie să caut dincolo de ceea ce mi s-a predat la universitate. Și atunci și în cercetare, în inventică, este același lucru. Te afli în fața a ceva nou și trebuie să gândești altfel. Iar lucrul ăsta m-a ajutat, într-adevăr. Dacă tot am ajuns la acest capitol al invențiilor. haideți să povestim puțin cum v-a cum venit ideea acestui ceas, primul ceas capabil să măsoare pulsul sportivilor numai pe bază de senzori optici. A fost, să spun așa, mai mult o întâmplare, pentru că eu am dezvoltat un astfel de senzor pentru o altă aplicație, acum vreo 8 ani sau 7 ani de zile, Uh, și după aceea m-am gândit că, uite, dacă pot ca să măsor pulsul uh, ce făceam eu atunci, zic, pot să-l bag într-un ceas. Și atunci pot să măsor într-un ceas pulsul optic. Am făcut o demonstrație pe care am, ară am arătat-o intern aici la Philips uh, colegilor. Uh, și uh, șeful cel mai mare de la Philips, Research a apreciat-o, uh, m-a încurajat și m-a trimis la o divizie a, a Philips care poate să facă uh, ceasul, să-l aduc în producție. Uh, Numai că divizia respectivă nu a fost interesată. Și atunci eu am stat pe tușă vreo 2 ani de zile cu invenția până când am avut posibilitatea să lucrăm în interiorul Philips pentru companii externe. Și am găsit o companie externă care a fost interesată. Mai mică decât Philips, ca dimensiuni? Mai, cum mai, să zic? Mică, mai mică decât Philips, dar efectiv... Mult mai curajoasă. să ceasuri pentru sportivi și mult mai curajoasă, putem să spunem așa. Deși, cum să zic, eu? e ușor să spui că... Philips nu a fost curajos, dar în momentul când uh, te duci pe o cale, trebuie să faci o, in -o investiție foarte mare. Și atunci a ține și de politica companiei. E adevărat, în dar, caz, dar asta ce Philips... înseamnă că totuși Philips n-a avut flair, adică n-a simțit ce poate să iasă din această invenție? Uh, la momentul respectiv a zice că da, răspunsul pe care l-am primit a fost în felul următor. Philips este o companie mare, face aparate de milioane de euro. Noi nu facem ceasuri. Noi nu știm să facem ceasuri. Nu ne băgăm în ceasuri. Ori ceea ce s-a dovedit peste ani este că acest ceas poate să măsoare, să măsoare nu numai uh, pulsul sportivilor, dar poate să măsoare și problemele cardiace ale oamenilor obișnuiți. Și este foarte interesant că acum, după 8 ani de zile, chiar Philips o să lanseze pe piață un ceas, asta va fi în ianuarie anul viitor, a fost deja anunțat, uh, care folosește același senzor. Numai că îl folosește pentru problemele cardiace ale oamenilor. Deci într-adevăr, într un într anume fel aveți dreptate. Philipsul n-a realizat acum 8 ani de zile potențialul. Da, ce e drept? Nici eu nu l-am realizat. Atunci nici nu puteam să-mi imaginez că poate să zboare și poate să devină așa de mare. De la... Până la punctul la care suntem acum acopiați de Apple și de Samsung, pur și simplu ne-au copiat senzorul și l-au pus în ceasurile lor. Atunci nu puteam să-mi imaginez. Pentru mine era o jucărie. Puteți spune că ați, cum spun, că ați deschis un drum Am deschis un drum, într-adevăr Deși acum mă gândesc așa Dacă nu-l deschideam, eu îl deschideam alții Știți, e o diferență Inventatorii de obicei Nu sunt așa de mari, cum să zic eu Ca oamenii de știință Un Einstein apare la 100 de ani Se spune că dacă n-ar fi apărut Einstein Probabil că următorul Einstein Ar fi venit după 30 de ani După 40 de ani probabil. Eu dacă nu făceam Probabil, da, probabil. Eu dacă nu făceam invenția asta, probabil că era altul după 3-4 ani de zile. Da, nu mai... avem de unde să știm, așa că hai să mergem pe această direcție, că ați deschis, ați deschis un drum. Uh, cum se măsoară practic, adică uh, toate semnalele pe care ceasul le, le înregistrează, de la, de la sportiv, de la omul care îl poartă, cum sunt transmise, unde sunt transmise, cum sunt analizate, răspunsul, sub ce formă vine? Ceasul folosește o tehnologie pe care o aveam deja în Filip, și tehnologia poartă numele de plestimografie. Care înseamnă ce mai exact? Care înseamnă, deci? Avem un, o sursă de lumină, în cazul de față un LED, da? de o anumită culoare, poate fie de culori diferite. Lumina este trimisă în piele, da? Și se împrăște prin piele și este absorbită. De partea cealaltă, poate să fie și în transmisie, și în reflexie, sau chiar lângă LED, avem un fotodetector. Da? Și fotodetectorul primește lumină. Numai că lumina trece prin sânge, că trece prin piele. Și datorită pulsației, odată avem mai mult sânge, odată mai puțin sânge. Cu cât avem mai mult sânge, cu atât lumina penetrează mai puțin, pentru că sângele absorbe lumină și ajunge mai puțin la fotodetector. În momentul când este mai puțin sânge, lumina circulă mai bine, pentru că nu mai este absorbită de sânge și ajunge mai mult la fotodetector. Și dacă măsurăm tensiunea fotodetectorului în timp, o să, îi vedem, o să vedem că are o pulsație. Tehnologia încă o dată era cunoscută la Philips. Ce am făcut eu? Am făcut ca să o optimizez efectiv pentru ca să intre într-un ceas. Pentru că semnalele erau mult mai mici, a trebuit să aleg culoarea care trebuie, distanța dintre LED și fotodetector. Să optimizez tot sistemul și să mai adaug și un alt senzor de mișcare, pentru că atunci când te miști, tot, tot acest puls nu mai este atât de clar. Deci parte tot felul de artefacte și atunci senzorul de mișcare mă ajută ca să corectez aceste artefacte și în final să spun care este pulsația sângelui. Foarte interesant. Echipa cu care lucrați sau cu care ați lucrat sau care a contribuit la realizarea până la a acestei invenții e formată din cine? Bănuiesc că trebuie să fie și medici într-o astfel de echipă, nu? Uh, sau? Și, da, și atunci când am început eram uh, doi oameni. Eu eram pe partea de uh, hardware și mai aveam un coleg pe partea de software. Acum avem o echipă de 30 de oameni uh, și uh, avem și medici într-adevăr, dar nu sunt la noi în echipă. Sunt în cealaltă parte, cea care se ocupă cu ceasul pentru problemele cardiovasculare. Echipa noastră se ocupă efectiv pe partea de senzor. Deci avem foarte multe, mulți electricieni, software care să implementeze software în ceas, foarte mulți de la marketing care se ocupă să vândă senzorul diverselor companii. E o structură, o să spun așa, mult mai mare și orientată în a vinde senzorul și Am altor interesant. companii. Am înțeles. Bun, acum știu că nu o să-mi răspundeți, dar nu pot să nu vă întreb. La ce invenție lucrați? Ah, dar trebuie să mă așteptați ca să termin cu asta. Am înțeles. Sunt 100% cum să zic eu, atras în această invenție. Adică mai urmează perfecționări la această invenție? În principiu ce se întâmplă? Nu este atâta vorba de perfecționări, cât este vorba de a face ceva relevant pentru oameni. Și acum să mă explic puțin. Există o tendință în, în lume, și în special în lumea de vest, ca oamenii să-și ia sănătatea proprie în mâini. Până acum era omul și era doctorul. Omul era bolnav, mergea la doctor. Doctorul îi spunea ce să facă, să întorțea lua medicamentele. În special cei de vârsta 30, 40, 50 de ani realizează că trebuie să-și ia ei singuri sănătatea în mâini și asta se reduce în principal la alimentație și la mișcare. Uh, ori uh, un astfel de ceas Cu alți senzori aferenți Poate să fie un, uh, un element ajutător Te ajută foarte mult Ca să îți sănătatea mâinii. Dacă ai probleme cardiace Este imediat în evidență dacă, faci, dacă nu faci mișcare suficientă Îți spune Nu ai făcut mișcare suficientă Uh, te informează ce se întâmplă cu corpul tău, și atunci tu singur poți să, poți să reacționezi, poți să-ți viața uh, uh, propria viață mâini. Adică te și poți îngriji mult mai, mult mai atent și mult mai, uh, cum să spun, responsabil, nu până la urmă? Mult mai responsabil. Exact, e cuvântul potrivit. Uh, și atunci, momentan, nu, nu mă ocup cu a inventa un alt senzor. Uh, mă ocup cum a face cât mai, să fie cât mai de impact invenția asta, cum poate ea să ajute cât mai bine oamenii. De exemplu, putem să măsurăm calitatea somnului. Da? Sunt măsurători care le-am făcut pe copilul meu mijlociu Anton prima oară. Am pus ceasul, am măsurat când dormea și am aflat uh, stă stările de somn. Ori uh, este util ca să știi dacă ai dormi bine o noapte sau nu. Îți dai seama, dar cât de bine în fiecare noapte și așa mai departe să spune. Uh, și atunci toate lucrurile astea trebuie adunate la un loc și trebuie cumva făcut din ele ceva relevant pentru un obișnuit. Anton, se simte cu autor la această perfecționare a invenției? Se simte mândru de lui. Sunt convinsă că are și, și motive. Um, domnule Cristian presul ca să îmi răscumpăr greșeala, aș vrea să reamintesc faptul că Sunteți așadar cercetători la compania, acum la compania Philips din Eindhoven, absolvent al Facultăților de Electrotehnică și Fizică din București, cu un doctorat luat la Universitatea Hroningen din Olanda, unde, la, unde ați colaborat cu Anthony Leggett, care este laureat al Premiului Nobel. Și vă, am cum să spun, am revenit la această idee și vreau să insistăm puțin pe ce înseamnă să ai un astfel de. De mentor, până la urmă, deși n-ați rămas în, în mediul academic, și deși poate că ar fi trebuit să vă convingă faptul că ați avut astfel de oameni în, în jur. Repet, ce înseamnă să ai astfel de modele în cercetare? Pentru mine, pentru mine a însemnat să învăț ce înseamnă modestia. Nu este numai faptul că ei sunt niște oameni foarte deștepți. Este mai ales faptul că au muncit foarte mult. Și printr-o minune, nu știu cum să zic, oamenii care muncesc foarte mult sunt și foarte modesti. Pentru că au realizat prin propria lor forță. Puțini, puțini profesori la un nivel așa de înalt am găsit care să fie mândri. Mai degrabă, găsesc oameni mândri la un nivel așa de înalt care au ajuns acolo nu prin forțele lor proprii. Mă înțelegeți? Deci, M-a făcut atunci când am colaborat cu Dezu, pentru că mi-aduc aminte de seriile când ne întâlneam și nu vorbeam neapărat despre fizică, cântea cele de la el din stat. Uh, și mă întreba cum este la mine în stat, înțelegeți? Mi-aduc aminte de căldura lui sufletească uh, și de modestie și de faptul că m-a făcut să mă simt egalul lui. Dar nu egalul lui în cunoștință, ci egalul lui în a fi om. Și eu și el suntem om, toți suntem oameni și din punctul ăsta de vedere toți suntem egali. Uh, și uh, nu știu dacă aș vrea să mai adaug ceva la asta, pentru că asta mi se pare cel mai important. Da, uh, această modestie este necesară ca să poți să, cum să spun, ajungi un, uh, un om de știință cu adevărat valoros? Nu, nu, nu, nu, neapărat, nu neapărat. De multe ori ai foarte multă energie și lu lucrezi foarte mult uh, pentru a ieși în față, pentru a ieși în evidență. Mă înțelegeți? Uh, deci, modestia nu este neapărat necesară. Dar ea apare atunci când este foarte mult de muncă pentru că îți recunoști limitele. Mă înțelegeți? Era odată un filozof, care, un filozof pe numele lui Homer Simpson. Și Homer Simpson spunea așa, zicea, Einstein nu era deștept. Pentru că dacă era deștept, nu ar fi murit. Dacă ar fi putut, poate că n-ar fi murit, dar până una alta suntem muritori. Exact. Și oricât ai realizat, chiar și Einstein, la câte lucruri a făcut, Până la urmă, toți suntem oameni și toți suntem muritori. Da. Și suntem frații. Diaspora. Dincolo de granițe. În seara asta mergem dincolo de granițe, mergem în Olanda, spuneam, la Eindhoven. Invitatul meu este domnul Cristian Presur, cercetător la compania Philips din, repet, Eindhoven. Haideți să vorbim puțin și despre... Um, cum să spun despre mediul de cercetare din Olanda. Um, e foarte interesantă și, uh, e, într-adevăr, pot să, pot să înțeleg de ce a fost greu să luați o decizie, să părăsiți mediul academic în favoarea unei companii private. Dar, în general, care este mediul de cercetare din Olanda? Care sunt, uh, sunt aturile acestei uh, țări? Uh, foarte, foarte mici, dar, pe de altă parte, o țară care pune foarte mare pres pe cercetare. Um... Există o diferență fundamentală față de România, că bănezi așa vreți, ca să ne rabotăm la România, e, se pune problema fondurilor, da? Sunt, de adevăr, mult mai multe fonduri în cercetare, în trăinătate, în Olanda special, pentru că e o țară bogată, da? În același timp, însă, și procentual, Olanda acordă mult mai mult cercetări. E vorba de 2%, pe când în România, cercetarea primește 0,3% din buget. Exact, suntem deci, pe chiar... ultimul loc, din păcate, în Uniunea Europeană. Dacă spuneți dumneavoastră, ultimul loc este. Din păcate, încă o dată, pentru că este important să încurajăm pe cei care fac cercetare. Pe de altă parte, aici în Olanda există câteva lucruri ca să, numesc, să le zic așa, să investice. Există o corectitudine în evaluări. Uh, nu există probleme cu consiliul național de etică. Uh, sau dacă există probleme cu doctorate care sunt plagiate imediat, uh, imediat este în evidență și oamenii uh, sunt scoși de pe, de pe fața, se așa, de, pe, de pe fața cercetării. Deci este un sistem care funcționează, dar care, atenție, și acum începe să aibă probleme. Uh, știu de la colegii mei din universități, vorbesc de aici uh, de Olanda, Presiunea este foarte, foarte mare, presiunea de a publica, publish or perish. Trebuie să publici, trebuie să publici, trebuie să publici pentru a rămâne în universitate. Și se ajunge la ora actuală ca dintre absolvenții de doctorat, doar 5% să ajungă profesori. Deci vă dați seama cât de mare este competiția. Ai terminat doctoratul și ai o șansă de 5% ca să ajungi profesor. Atunci trebuie să muncești din greu ca să publici la cele mai... Cele mai prestigioase reviste, competiție foarte dură. Asta înseamnă și că numărul de profesori este suficient? Adică nu e nevoie de profesori dacă doar 5% ajung? Dincolo de faptul că trebuie să fie foarte, foarte bun. Și pe de altă parte, această presiune de a publica înseamnă presiune de a publica, de a publica cu orice preț? Adică în defavoarea, nu știu, cercetării? Câteodată da. Câteodată se întâmplă lucrul ăsta. Așa este. Și atunci eficiența de unde vine totul sau valoarea de unde vine? Eficiența devine din competiție, pentru că, într-adevăr, din mulți cât sunt și multe lucruri care se scriu, sunt unele, într-adevăr, foarte bune care ies în evidență, ies în față. Și atunci când scrii niște rezultate care schimbă, efectiv, cursul istoriei fizicii sau istoriei științei, atunci ești recunoscut. Și atunci, într-adevăr, primești poziție, se construiește grup. Dar aceste rezultate nu vin totuși din cercetare? Adică dacă nu cercetezi ce publici? Se întâmplă ca să mai publici de două ori aceeași cercetare sub nume diferite. Se, pub... se întâmplă ca să colaborezi cu alte grupuri și să împarți cercetarea în așa fel cât și numele tău să apară pe lucrare. Și se întâmplă ca să publici pe niște rezultate care nu sunt încă finalizate. Am din cauza presiunii. Da. Uh, nu știu cât de... În fine... Sigur că nu știu cât de... pentru că nu știu, dar nu, poate nu este chiar cea mai bună formulă. În fine, înțeleg că totuși în lumea vestică asta este acum tendința sau asta este moda, nu știu. Uh, vi se pare că ar trebui să nu fie așa? Sau vi se pare în regulă să fie și așa? O, este greu să spun. Este greu să spun. Vedeți, dumneavoastră, societatea modernă e din ce în ce mai complexă și o vedem și noi. Uh, și este ușor să spui că un lucru nu e bun și e mai greu ca să găsești uh, o altă modalitate. Ce pui în atat. loc. Exact, ce pui în loc. Și se vede nu numai în înțeștătare, se vede și în cadrul companiilor. Avem acum criza economică și Philips este una dintre companiile care suferă. Iar crizica, criza economică a apărut și din cauza complexității sistemului economic. Uh, așa că nu știu dacă pot să vă răspund la întrebare. Am înțeles. Ați menționat la un moment dat și nu vreau să trecem chiar așa, adică să ne facem că n-am băgat de seamă uh, problema eticii în cercetare și problema aceasta a plagiatelor, care sigur că uh, există în toată lumea. Uh, pentru că sunteți și membru al asociației, fondator al asociației membru al asociației Adastra, uh, știu că pe 1 decembrie ați publicat uh, o revistă, o scrisoare deschisă, da? adresată primului ministru Dacian Cioloș, dar și ministrul Educației Naționale din România, domnul profesor Adrian Curaj, în care, referitor la acest Consiliu Național de Etica, Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării din România. În această seară s-a anunțat că acest Consiliu a fost dizolvat, pentru că dumneavoastră vă exprimați rezerva că acest Consiliu poate fi corect în evaluare. Acest Consiliu a fost dizolvat, O să vedem ce, o să, ce componență va avea viitorul Consiliu. Ceea ce vroiam eu să vă întreb, este un subiect care ar merita o discuție aparte, o emisiune întreagă aparte și poate că ar trebui cândva să o facem. Dar ceea ce vroiam eu să vă întreb, și repet, ținând cont de faptul că peste tot există această problemă a plagiatelor și a, cum să spună, datelor falsificate în cercetare, adică nu suntem numai noi în această situație. Ce cum să spun, ce impact are în general plagiatul, care, sigur, este un furt și să furt nu e frumos, cel puțin spus, ce impact are plagiatul, poate avea plagiatul asupra cercetării științifice în general, asupra științei în general, dincolo de faptul că pune sub, cum să se spun semnul întrebării credibilitatea unor instituții de învățământ, a unor profesori, că poate duce în derizorul ideea de doctorat până la urmă, dar altfel Există și alte consecințe? Aș zice că pur și simplu corupe sistemul. Vorbim de un sistem de cercetare în România, de un sistem al universităților, iar pe acest sistem îl vrem funcțional. Am înțeles că nu avem un sistem de performanță celui din vest. Nu ne putem compara cu Olanda sau cu America. Dar ăsta pe care îl avem, îl vrem funcțional. Adică vrem corectitudine în evaluări. A Nu facem să spunem lucrurile cele mai avansate, dar lucrurile pe care le facem le vrem evaluate corect. Mă înțelegeți? Vrem în primul rând un sistem funcțional, iar atâta timp cât există plagiate în sistem, atâta timp cât există abilitări care sunt făcute pe nemerit. Oameni care ajung pe poziții de profesor universitar fără să aibă merituri de a fi acolo, fără să aibă publicațiile necesare. Ei rămân pe acele poziții, că nu o să mai poată să mai fie scoase, înțelegeți? Iar în timp, în timp, acest sistem se strică. Și atunci când cei tineri vor să vină să vină în universitățile românești, să crească acolo, să ducă universitățile românești mai sus, ei nu au loc de ceilalți, care țin de fotoli, de, de scaunele lor. Ori, ori, pentru a avea o cercetare competitivă, este nevoie de un sistem dinamic și un sistem corect. Un sistem dinamic, în sensul că oamenii care au reușit trebuie să poată să fie avansat, să fie introdus repede în sistem, mă înțelegeți? Și un sistem corect, adică cei care au reușit să ajungă acolo. Și felul ăsta, sistemul se poate reprospăta. Cercetarea prin sine este dinamică. Cercetarea înseamnă să găsești și să faci ceva nou. Și nu, cum să zic eu, ai nevoie, cum să zic eu, de un sistem care se schimbă la câțiva ani de zile, dar să fie foarte dinamic. Nu tot sistemul mă refer, dar să fie posibilitatea asta. Ce se întâmplă, spre exemplu, în Olanda, cu un cercetător care este dovedit ca plagiat? Nu se întâmplă foarte mult, în sensul că, din punct de vedere oficial, după câte mi-aduc aminte, pentru că am întrebat odată un ministru, nu există, nu-l bagă la închisoare. Din punct de vedere legal, nu se poate întâmpla foarte mult, decât că este, de exemplu, dat afară de la universitate. Dar ceea ce se întâmplă este că el primește o oprobriul public. Deci respectiva persoană chiar nu mai poate continua în cercetare. A primit oprobriul public. Publicul, public al publicului sau al, cer, al comunității cercetătorilor în care este cunoscut? Că poate este necunoscut publicului larg. Da, aș zice că în primul rând al comunității cercetătorilor și după aceea în cazurile mari poate al publicului larg. Și cariera științifică, ce se întâmplă cu ea? Merge mai departe? Nu, trebuie să că job în altă parte Să vândă cartofi frăjiți la piață, știu și eu Adică nu, exist nu există cariera științifică După nu, ce ești dovedit? Nu nu, nu, nu, nu, este pur și simplu închisă Bun uh, Nu știu câte cazuri de plagiat sunt în Olanda Dar uh, sistemul funcționează bine Deducem de aici că nu există foarte multe, nu? Sau e o deducție logică, corectă? Eu zic că este o deducție corectă, da funcționează bine pentru că se evaluează corect. Am avut, de exemplu, o discuție în România cu colegii noștri care evaluau proiectele, știți? Și li se cereau ca să facă documente în limba română, să lucreze foarte mult pe partea de limba română. Ori noi dădeam exemplu Olandei, unde toate documentele de evaluare sunt în limba engleză, pentru că profesorii sunt din afara Olandei. Deci sistemul de cercetare olandez este evaluat în mare parte de profesori americani. Ori... Legislația olandeză înleznește această evaluare a oamenilor din străinătate. Ori în România este văzută cum așa, păi de ce să mă valueze pe mine un american, adică ce el știe mai bine decât mine? Adevărul este că știe și noi în România trebuie să recunoaștem lucrul ăsta și să facem sistemul deschis, să putem să fim evaluați corect de în limba engleză ca să știm unde stăm. Stăm jos, este ok, dar să fim corecți. și Da, po poate că dacă aflăm că stăm foarte jos nu e ok, dar dacă știi unde ești și știi ce ai de îmbunătățit, știi exact ce ai de făcut ca să ajungi mai, mai sus. Pe de altă parte, poate că trebuie schimbată nu atât sau nu numai legislația, cât și mentalitatea cercetătorilor, care ar trebui să, cum să spun, să nu considere că a fi evaluat de cineva din afara propriului sistem este ceva de condamnat și că pune, nu știu, o lumină negativă asupra lor. Hai să spunem așa, pentru a schimba un sistem de evaluare, ai nevoie de un an, doi. Pentru a schimba mentalitatea, ai nevoie de 10-20 de ani. Sau chiar 30. Da, deci mai avem nevoie de timp. Asta e, asta e concluzia pe care o trageți. Asta e concluzia. În fine, ar trebui poate să ne mișcăm puțin mai repede, pentru că și lumea se mișcă, lumea se schimbă. Noi suntem, vrem, nu vrem, dar cred că mai degrabă vrem într-un sistem mondial, nu? Ar, ar spune de cercetare, ar trebui să fim așa și atunci nu cred că avem, că avem timp de, de pierdut. Haideți să vorbim puțin și despre ce se va întâmpla, pentru că nu, să avem foarte mult, nu mai avem foarte mult timp. 50 de minute trec foarte repede când sunt multe lucruri de povestit Să vorbim puțin și despre ce se întâmplă în domeniul dumneavoastră Atunci când v-am întrebat despre ce ați vrea să discutăm Mi-ați spus că trebuie să vorbim neapărat și despre cei 100 de ani Care se împlinesc de la elaborarea teoriei relativității Dar și despre tendința în domeniul telefonelor inteligente Și aici mă aștept să ne spuneți lucruri absolut senzaționale Despre ce se va întâmpla în acest domeniu al telefoniei inteligente. Deci vreți să vorbim despre teorie, telefonie sau despre teoria relativității? Întâi despre telefoane și după aia despre teoria relativității. Da. Uh, în uh, ce se întâmplă, toți avem telefoane inteligente. Uh, eu uh, sunt mai mult pe partea de senzori atașați acestor telefoane inteligente. Deci nu ce faci cu telefonul inteligent, că ai acolo un WhatsApp, că te uiți la un video, că schimbi informații și așa mai departe, ci pot să fac, ce poți să faci cu telefonul respectiv sau cu ceasul atașat lui, că am vorbit de ceasuri și acolo sunt și Apple-ul a scos un ceas care vine odată cu telefonul mobil și ceasul respectiv îți măsoară tot felul de lucruri și îți dă tot felul de informații. Ceea ce se întâmplă practic este că pe de-o parte, Lumea se conectează la tine, prin telefonul mobil, lumea, lumea ajunge la tine, dar și tu, prin intermediul ceasului și a semnalelor tale personale, vitale, cardiovasculare și așa mai departe, ajungi la lume. Asta este o altă tendință și Uniunea europeană o încurajează. Dacă ai un astfel de ceas care are un senzor optic, care are și alt senzor și îți măsoară sănătatea ta, îți mișcarea, te încurajează ca datele respective să le pui pe internet prin intermediul uh, telefonului mobil și să fie anonimizate. Deci nu trebuie neapărat ca să știi că ai fost tu persoana respectivă, deși tu oricând poți ca să-ți verifici datele personale. Numai că în felul ăsta Uniunea Europeană are o idee despre ce se întâmplă pop cu populația. Cât unde se mișcă, cât de mult se mișcă, face mișcare, uh, sunt probleme cardiovasculare, există un trend în datele respective. Deci această tendință de a duce lumea către tine și Tu însuși să te dursi pătre lume. Dar nu, în acest fel nu dispare ideea de, cum să spun, exact cum a spus, de anonimitate, de fapt, de intimitate, adică suntem expuși. Suntem expuși și la un moment dat dispare și apar și probleme. Deci trebuie ca să fim atenți cu așa ceva, fără doar și poate. M Am fetița mea, are 10 ani, da? mulțumesc și începe, mulțumesc, și începe să, să intre pe internet și spun întotdeauna să nu spui numele. Să nu spui unde locuiești. Sunt tot felul de pericole asociate aici. Numai că noi, ca civilizație, în principiu, în principiu nu, a trebuit să fim o civilizație inteligentă. Și cumva să, să dăm la o parte aceste, aceste, cum să zic eu, pericole. Pentru că acolo ne, întreb, acolo ne îndreptăm, ne, pur și simplu ne integrăm, ne, ne apropiem foarte mult unii cu ceilalți. Dumneavoastră, stăteți în România, la București, eu sunt în Olanda, între noi sunt 2000 de kilometri. Și noi acum vorbim unul cu celălalt și ne vedem în fața ecranului. Și suntem pe același site, adică pe www.radioromaniacultural.ro Suntem amândoi în același, în același loc, în același timp. Este fantastic. Pe de altă parte, uh, suntem foarte inteligenți pentru că altfel n-am fi ajuns aici noi, omenirea, spe ca specie. Dar pe de altă parte, suntem și extrem de... Cum să spun, uităm cât de vulnerabil putem fi și cât de mult ne putem vulnerabiliza. Și aici mă gândesc strict la faptul că punem pe tot felul de rețele de socializare tot felul de detalii personale. Nu sunt expert aici, vă dau dreptate <laughs> Am înțeles, eu un răspuns diplomatic ăsta Bun, să ajungem și la teoria relativității Cum veți sărbători dumneavoastră cei 100 de ani de la elaborarea teoriei relativității? O să sărbătoresc citind o lucrare a colegului meu Cristi Stoica Fizician la Măgurele I-am citit un articol și alalte mi-a mai trimis încă un articol El este specialist în teoria relativității generalizate mai precis pe geometrie rimaniene Am această bucurie ca din când în când, atâta timp cât îmi permite timpul, să citesc lucrările colegilor mei, care sunt de fizică foarte avansată, în principiu sunt lucrări grele, dar eu le citesc, le comentez și le trimit înapoi să mai trimită să zic, observații. Colegilor noastre români, deci din România. În general, colegii din România, da. Sunt, cu care sunteți foarte, în, în foarte legătură, ca să spunem așa, adică deși sunteți de 15 ani în Olanda, asta nu înseamnă că România a rămas undeva în spate. Din contră. Vin foarte des în România, noi am venit de șapte ori în România. Ultima oară am fost săptămâna trecută, la o conferință se numește Creștem în Comunitate. M-am întâlnit cu Ivan Patakin și cu Alex Găvan, care s-au dus în satele din Tulcea, ca să le arate co -le copilor că dacă muncești, ajungi undeva. Și -am fost, cu ocazia asta am ținut și eu niște prezentări despre creativitate față fața profesorilor de la Tulcea și de la Brașov. Și cum vi s-a părut uh, răspunsul? cât de receptive au fost, cât de dornici sunt acești oameni să afle, iată povestirea altora. Uh, profesorii de la țară sunt foarte dornici. Uh, profesorii de la țară au nevoie de ajutor și chiar trebuie să ne gândim bine noi în comunitatea științifică cum păstrăm contactul cu ei. Pentru că sunt atâta, atât de mult de prins de probleme încât uh, pur și simplu uită de pasiunea vieților, să spunem, uh, pasiunea, facultatea pe care au făcut-o. Și trebuie să facem ceva. Și ne gândim. Ne gândim. Da, într-adevăr sunteți foarte, foarte implicat. Cred că și această asociație Știința pentru Toți poate să facă foarte multe pentru cei de oriunde, dar mai ales de aici din România. Este un mesaj pe care l-am avut și acum când am fost la București. Aceste asociații lucrează pe bază de voluntariat. Mă înțelegeți? Se pot face lucruri, dar sunt lucruri puține. Pentru a avea impact și rezultate, acest voluntariat trebuie sprijinit de instituții. Aceasta este formula de succes uh, care a reușit în Olanda. În Olanda, jumătate din populație este implicată în voluntariat. Ca să vă dau un exemplu, soția mea face voluntariat la școală. Eu nu. Bine, eu fac voluntariat în România. Dar... Există jumătate din populație care face muncă de voluntariat și atunci se pot susține activități pentru copii, activități pentru școală, activități sportive, activități pentru mediu. Toate însă aceste activități se reușesc prin intermediul instituțiilor, adică primăria, vine cu fonduri mici pe aici, pe acolo, guvernul, pentru ca să îi ajute. Ei au devenit practic o, o verigă importantă pentru societatea olandeză. Ori lucru ăsta aș vrea să-l văd și în România și încerc să-l promovez și încerc să-l fac, vă înțelegeți? Adică oamenii care în loc seara să stea la televizor și să vadă știrile de la 8, să le mai vadă și palea de la 10 și să se piardă pur și simplu cu totul, pot să iasă afară și pot să facă altceva, pot să ajute niște copii. Dar oamenii au nevoie de ajutor pentru ca să reușească. Voluntariat împreună cu sprijin, asta este formula de succes. Dar asta vine cumva, cred că, și din educație și asta nu înseamnă că noi neapărat n-am avut-o sau nu există nu e, nu ne este specifică. Poate că am pierdut această latura voluntariatului și această idee că fiecare dintre noi putem ajuta. Poate că noi am pierdut-o, dar sunt generațiile care vin după noi. Sunt generațiile de tineri, 18, 20, 30 de ani. Ei, ei pot să redescopere, mă înțelegeți, și uh, să-i încurajăm și atunci uh, poate că va crește... Și în România, voluntariatul poate face. Deja se vede. În păduri care sunt făcute, sunt. Să replantate. Să eu, replantate, exact cu ajutorul tinerilor. Și e doar un exemplu. Da, ar trebui să fie un exemplu și pentru cei care nu plantează, ci din contră. Dar, în fine, și asta este altă discuție. Domnule Cristian, presură, ce. Apropo, și de, apropo iarăși de cei 100 de ani de la teoria relativității generalizate. Uh, credeți că lui Einstein i-ar plăcea să vadă ce s-a descoperit, ce s-a realizat până acum în fizică? Faptul că, de exemplu, bozonul Higgs a fost confirmat experimental? Bănuiesc că da, bănuiesc da, deși ar avea o mare dezamăgire. De ce? Uh, pentru că se spune că Einstein a fost împotriva mecanicii cuantice. Deși, atenție, el a pus bazele mecanicii cuantice, el a primit premiul Nobel pentru, pentru mecanica da. cuantică, nu pentru teoria relativității, numai că spre sfârșitul vieții lui uh, spunea că Dumnezeu nu dă cu zarurile. Uh, însemnând că uh, fizica, așa cum e construită în mecanica cuantică, unde întâmplarea joacă un rol esențial, nu poate să fie adevărată. Uh, ar vedea la ora actuală succesul uriaș al mecanicii cuantice. S-ar mira. Dar pe de altă parte... Uh, Ar fi foarte liniștit să afle că teoria lui încă rezistă. După 100 de ani, teoria relativității încă nu a fost contrazisă și mai mult, nici măcar nu știm în ce direcție să ne uităm pentru ca să o contrazicem. Vă dați seama? Deci suntem cu toți ștătători, vreți să-l contrazicem pe Einstein după 100 de ani și nici măcar nu știm în ce direcție să încercăm pentru ca să-l contrazicem, pentru ca să fie clar. Și mecanica cuantică și teoria relativității Sunt încă teorii care nu se contrazic una pe cealaltă Chiar atât de diferite Asta vreau să vă întreb Ați vrea să-l contraziceți doar așa de dragul de a-l Sau pentru că, cum să spun, intuiți cumva că ar trebui contrazise Ce se întâmplă? Este ca un fel de regat și teoria relativității La un moment dat trebuie să cadă Nu se poate altfel Dacă mă întrebați acum specific Dacă am anumite intuiții Unde teoria relativității ar putea să cadă vă aș da exemple clasice care există în literatură Faptul că la un moment dat Viteza luminii poate să fie alta În funcție de frecvență Cu cât frecvența luminii este mai mare Cu atât viteza ar trebui să fie alta Ceea ce nu se întâmplă la ora actuală. actuală Viteza luminii este aceeași pentru toate frecvențele Dar s-ar putea să găsim Că la frecvențe foarte, foarte ridicate Viteza luminii are o altă valoare Dar nu aici este esența Esența este că, așa cum ne-a arătat istoria, orice teorie pică, mă înțelegeți? Uh, nu mi-aduc aminte cum spunea odată cineva, că spunea foarte bine, zice uh, orice teorie este adevărată până când este contrazisă. La un moment dat va fi contrazisă și teoria va fi, Așa ne-a arătat istoria. Da, Vă e teamă de momentul acela sau este încă o dată un moment necesar, sanitar, ca să spunem așa? Este un moment sanitar și nu nu mi-e teamă, chiar sunt bucuros, pentru că va ieși la ideală fizica de după Einstein. Am înțeles. De fapt, de fa despre această fizică de după Einstein se vorbește deja, într-un fel, da? după confirmarea experimentală a bozonului Higgs, care, moment din care și de aici se așteaptă încă alte lucruri, poate nebănuite. Da, fără dar și poate. Mai avem exact două minute din această, din această emisiune și uh, aș mai fi vrut să vă întreb foarte, foarte, foarte multe lucruri, dar nu mai avem timp acum. Putem să reluăm discuția anul viitor în, cu o altă ocazie. Uh, aș vrea să revenim puțin la ideea, uh, cum să spun, cărților pe care le scrieți, cărțile, cărților pentru nespecialiști neapărat în fizică. Următoarea carte despre care spuneați că se va chema, poate, pe ce lume trăim, cu semnul da. întrebării, o să trateze Ce? o să fie o simplificare și mai mare a fizicii din jurul nostru. Deci dacă fizica povestită începe de la elevul de liceu, pe ce lume trăim trebuie să înceapă de undeva de la ce știe bunica. Uh, o să încerc să o aduc cât pot eu de aproape de omul de pe, st omul de pe stradă. Va fi cumva după modelul interviului pe care l-ați acordat spumos interviu pentru revista și publicat pe site-ul www.știința.club? Nu, aceea este simplificarea ultimă. Așa o voi scrie la 80 de ani. Am înțeles. Pentru că acolo, de exemplu, la întrebarea de ce alunecăm pe coașa de banane, cum se spune, există o explicație științifică extraordinar de interesantă. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru această, mulțumesc. pentru această emisiune. Sper să ne revedem dacă veți mai avea timp și dispoziție la anul. Pentru o altă Mulțumesc. discuție Pe alte teme pentru că avem ce discuta N-am atins aproape deloc tema politicilor științei Și cum ar trebui uh, să arate o politică sănătoasă a științei uh, Și cred că avem nevoie de astfel de discuții Mulțumesc încă o dată Și uh, ce să vă doresc Succes la următoarea invenție Pe care la un moment dat Sper să ne -o spuneți și nouă Să ne detalii Și succes cu cartea Vă mulțumesc foarte mult! O seară plăcută! Mulțumesc la fel! La revedere, numai bine! A, la revedere. Am fost în legătură directă în această seară, stimați ascultători, cu domnul Cristian Presura, cercetător la Philips Research in Eindhoven, Olanda. Aici se încheie misiunea din această seară. Ne reîntâlnim în același cadru al misiunii Diaspora dincolo de granițe în luna ianuarie. Până atunci, numai bine, să ne revedem cu bine! La revedere!